Важив чимало, тягнув пудів за сім із гаком. Подейкували, не любить пройти мимо, коли щось лежить на видноті. Мабуть, подейкували правду. Котько ніколи не вертався з нічного чергування трасою, сунув як бульдозер з надставу. Наче б випливши чудернацькою амфібією з води, прихопивши колени дошки, то щось у мішечку. Через цю нечистість на руку, незважаючи на ваговиту цистерність, село називало його Котьком а не Костем, не Константином, даючи на розум, що він ще не доріз до людської гідності. Звичайно, з його мерзотною пикою на волячій шиї і з залиплими підлобистими очицями. М -м -м -м. Ліпше не зустрічатися, ліпше обійти, сплюнувши, щоб потвора не приверзлася у сні. Котько ластився до Діани. Не міг зігнутися, тому присідав, намагаючись її погладити, а вона гарчала. Ну чого ти, чого? Пихтів він. Цить, мої зарази почують. Заразами він називав своїх домочадців, які благали його допомагати на городі. Сунув під бабусин хлівець із видовженим дахом, бо туди не заглядало сонце, і серед білого дня розлягався голі черева просто на землі. Не дуже поважала Діана і Михалка, і тоді, коли була цуценям, і тоді, коли підросла. Її ставлення до нього залишалося незмінне. Воно було однакове, якщо Михалко похмурий, коли не вип'є, і якщо веселий хвалькуватий, коли йому з рота відгонить венцем. А під чарочкою, або, як він сам казав, «Я у гуморі», Михалко ставав таким добрим, хоч клади його до рани. Із своїх глибоких кишень, довго у них подлубавшись, він витягав обліплену брудом липку цукерочку, простягав собачці, але вона все одно не бажала подавати йому свою лапку. Він упрошував, відучи на присідки цуськи, Кидав липку цукерочку за поріг. І виступивши із шкарбонів, залишивши їх на порозі, вихований, простував на веранду, випрошувати в бабусі наливочки вишневого чи яблоневого венця у набір за рибу, як колись наловить, чи за рис, якщо тільки його привезуть на склад, де він за хрущика. Бабуся не скупилася, Хоча не дуже йняла віри Михалкові обіцяльнику. Ти й не дихнеш, як не збрехнеш. зустрічала його, дістаючи скляночку. Він не ображався, усміхаючись собі. Брав повним повну скляночку вигукував годьма, випивав залпом, закушував, витершись рукавом, і аж тоді відповідав на бабусину догану. А якби я випив. Але не доказував, коли б не збрехав. Адже обіцяти й брехати не одне і те ж. Обіцяного три роки чекають Бабуся вважала його добрящим Так і казала Михалко добрящий У неї росте картопля Доспіває де весь добрящий зглянеться Допоможе звозити до льоху Михалко пив швидко А сидів потім довго Хмелів і любив побалакати А тим часом з його шкарбунами Повторювалася одна і та ж історія Діана спочатку наче бриткуючи Підкидала за порогу липку цукерку Геть за паркан тоді хапала в зуби шкарбуни і заносила їх де-інде Михалко знаходив їх як не на дровітні, то у кропиві Ці шкарбуни, очевидно, смерділи випарами перегару Збитошна! Сварився Михалко, погрожуючи пальцем Собачка з горбочка прискалювала то одне око, то друге усміхаючись, як захмеліла кума на весіллі Зміла пожартувати Але кого вона не любила, просто ненавиділа, так це дядька Петруня не лише на нього самого не хотіла дивитися, а навіть у його бік. Він мершавий і богомільний. У селі здавна відмовлялися від церкви, а дядько Петрунь узяв і обібрався за попа. Розуміється, на читанні старослов'янською в'язцю. Піп з нього хоч куди. Одягнений у солдатську гімнастерку, солдатські коваркотові штани з напуском та ще й червоними смужками у швах. Його син надстроковик. Гімнастерка без погонів, але дядько Петрунь понад усе хизується петельками, які позалишалися на плечах. Він має роботу – пасти корову. Власне, і не пасе її, водить надставок до припону. Як і той дротяний припон, така ж у нього закидушка – ловити рибу. Закидає її щодня, але ще ні разу нічого не впіймав. Хоч би тобі верховодку, нього не бере. Жінка вичитує – малі діти он ловлять, діти спритніші за тебе. Дядько Петрунь, ображений такою неповагою, засмикує під гімнастерку святу книгу, начеб у дерев'яних табличках-палітурках, і рушає кутком у смиренному сподіванні впіймати когось на своє слово, яке видає за Слово Боже. Йому подобається лава напроти веранди, лава під вишною, у холодку. Приталіжившись, крекнувши перш ніж усістися, поводить зарослим оком на одне плече, а сівши,